Частина третя, яку розказав уже Яварень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем і що з того вийшло. Розділ перший. Як це все почалось. Чи знаєте ви Павла Денисовича? О, ви не знаєте Павла Денисовича. Чудова, надзвичайна людина, Павло Денисович. Добрий, вихований, розумний. А який кмітливий! Це ж він вигадав штука-кенцію для розтібування гудзиків. Після випробування її Степан Іванович Карафолька три дні не міг сісти. Прекрасна людина, Павло Денисович. Коли він іде по селу, всі собаки гавкають від захоплення а кури, гуси та інше птаство запобігливо розлітається в Різнобіч, даючи йому дорогу. Чудова людина Павло Денисович! Його знають не тільки в навколишніх селах і в районному центрі, а навіть у Жмеринці, де він іноді буває у родичів. А яка рогатка в Павла Денисовича! Боже мій, яка рогатка! Миколай чудотворець, святі угодники! Надзвичайна, незрівнянна, неповторна! Побий мене вража сила, коли ще в когось у світі є така рогатка. Шкірочка – з материного шльопанця, рогачик з приміцної горішини, а резинка – з футбольної камери. Катапульта, а не рогатка. Павло Денисович влучає з неї горобчика за 30 метрів. Ах ти господи, чому в мене нема такої рогатки? Гарна людина і Іван Васильович, той самий, що заблудив у кукурудзі і вивісив дідові підштаники на телевізійній антені. Собаки також гавкають, а кури і гуси розлітаються в Різнобіч, коли Іван Васильович йде по селу. Гарна людина, Іван Васильович, нічого не скажеш. Павло Денисович дуже любить вареники з вишнями і може з'їсти їх цілу миску. Іван же Васильович любить морозиво і якось вмаламурив за один раз вісім порцій. У Павла Денисовича великі відстовбучені вуха. У Івана Васильовича зовсім навпаки. Весь ніс і щоки у рудому ластовині. Павло Денисович говорить повагом, розтягуючи слова. Іван Васильович стрекоче, як з кулемета, думки ледве встигають за його словами, а інколи якась думка й не доженеє і летить слово з уст Івана Васильовича таким собі легким метеликом без жодного змісту. Але обидва, і Павло Денисович, і Іван Васильович, люблять поговорити. Весь час вони, як у нас кажуть, деревенять усякі баналюки, і подекуди, бува наплетуть такого, що самі здивуються, замовкнуть, і якусь мить дивляться один на одного кліпаючи очима. Та не було ще випадку, щоб вони розгубились і не знайшли, як викрутитися. Вчителька Галина Сидорівна не нахвалиться Павлом Денисовичем та Іваном Васильовичем. Прекрасні люди, каже вона, незрівняні, неповторні. Якщо я не доживу до Нового навчального року, то тільки завдяки їм. Так вони мені життя вкорочують своєю поведінкою. А як дружили Павло Денисович з Іваном Васильовичем? Боже мій господи, як дружили! Так можуть дружити тільки великі люди, класики. Один без одного ні кроку, один без одного ні за холодну воду. І от ці прекрасні люди посварилися. Мало сказати, посварилися, побили горшки. Та як? На черепочки, що й не збереш і не склеїш. Це було настільки неймовірно, що якби мені місяць перед тим сказали, що так буде, Павло Денисович і Іван Васильович проходитимуть вулицею, не помічаючи один одного, мов незнайомі. Я просто розсміявся б. Бо це аж ніяк не вкладалося в моїй голові. Але це так. Повірте мені на слово. Тим більше, що Іван Васильович або по вуличному Ява – це я сам. А Павло Денисович – це мій друг, мій вірний і незмінний друзяка Павлуша, з яким гай-гай скільки різного всякого пережив я за свої 13 років. Прекрасний письменник Гоголь і повість його «Як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем» блискуча повість, але далі писати під Гоголя я не можу. Не вистачає пороху. Вибачайте, далі писатиму вже, як умію. Примітка яви Реня. Як же це сталося? Мабуть, доведеться все по порядку. Звичай. Якось на великій перерві Павлуша мені раптом каже. А давай запишемося в гурток малювання. На що? Питаю я здивовано. Як на що? Малювати будемо? Цікаво ж. Може, кажу, і цікаво, хто вміє, а нам чого? Ти збирався колись стати художником. Ну і що? Дійсно, був момент, коли мені на хвилиночку забандюрилося бути художником. Давно, ще в першому класі, коли на уроці малювання вчитель Анатолій Дмитрович похвалив мене при всіх за те, що я намалював курочку рябу. Але то було випадково. Та курочка-ряба лишилася першим і останнім моїм шедевром у мистецтві пензля. Більший вчитель малювання мене ніколи не хвалив, і через кілька днів я вже мріяв бути директором кондитерської фабрики. До речі, саме тоді з'ясувалося, що я дальтонік, тобто не розрізняю зеленого і червоного кольорів, плутаю їх. Відтоді всі дуже люблять дивуватися з цього, навіть моя мати. Покажуть щось, і питають, «Скажи, якого це кольору?» І коли я невірно кажу, сплескують у долоні, «Ти диви, ти справді не бачиш, чи придурюєшся?» Спершу це мене дратувало, та потім звик. Але яким же художником я міг бути, не розрізняючи кольорів? Це однаково що німий співак. І Павлуша, наче нічого не знає, таке мені каже. Отже, щесне слово. Я змірів його поглядом і спитав глузливо. «А ти що, відчув у собі талант?» «При чому тут талант? Але чого не спробувати?» Павлуша удвернувся і почервонів. «Кажуть, що в мене щось виходить». «Ах, кажуть! хе хе, -хе. Я знаю, хто це каже! Вона! Щепак! А вже ж це вона!» Коли б ви бачили, що то за тюлька, що він у ній знайшов, ніяк не збагнув. Як її нема, хлопець як хлопець, а варто їй з'явитися, враз змінюється просто на очах. Починає крутитися, на місці не всидить, сміється неприродним дурникуватим сміхом. Кричить, усіх перебуває, нікому слова не дає сказати. І говорити починає так, ніби в нього варени куроті, роті, з душеним горловим басом. Мабуть, йому вдається, що він дуже дорослий, мужній і принадний. Гідко дивитися. І через те, що з ним таке робиться, я її ще більше не терплю. І, звичайно, це вона його накрутила з тим малюванням. Гребенючка. а хто ж. Бо вона ходить у художній гурток. Навіть староста-гуртка. І вважає себе великим скульптором. Виліпила з пластиліну дві якихось фігурки. І думає, ніби вже бога за бороду вхопила. А коли була виставка Робіт гуртківців, глядачі просто сміялися і, дивлячись на грибеньочого козака на коні, глузливо питали: А хто то на собаці їде, га? Це, до речі, я питав але так воно й було викопаний собака, а не кінь. Павлуша на уроці писав їй записочку і, мабуть, щось там таке підмалював, бо я сам чув, як вона йому сказала. Та ти знаєш, у тебе виходить. Ти відчуваєш форму і добре передаєш рух. ж розумниця яка. Нахапалися від Анатолія Дмитровича слів і хизується. А Павлуша рота роззявив, вуха розвішав і вірить. А вона бачить, що він лопух і грається ним, як кицька мишею. І тягне його в той гурток, бо мабуть хоче, щоб він її портрети малював, як Анатолій Дмитрович. Учитель малювання Анатолій Дмитрович був без пам'яті закоханий у нашу Галину Сидорівну. І весь час малював її портрети. Всі стіни у нього в хаті були завішені портретами Галини Сидорівни. Завдяки цим портретам усе село знало про нещасливе кохання Анатолія Дмитровича. От і Гребенючка хоче, щоб Павлуша... Я збирався йому все це розтлумачити. І вже почав. Ти гадаєш, що в тебе є талант? Як тут, мов, з-під землі, вигулькнула раптом грибенючка. «Не слухай його, Павлушо!» – закричала вона. «Він просто заздрить тобі. От у нього дійсно ніяких здібностей нема. Йому тільки різні фуліганські вибрики в голові. Він тільки й знає. А в тебе здібності. І він фуліган, і на тебе погано впливає». Тут я її перебив і сказав. «От я тобі зараз дам по портрету, як будеш». А вона «Від тебе тільки цього і можна чекати, хуліган!» «Мовчи!» – сказав я, замахнувшись, щоб дати їй ляща. І тут Павлуша схопив мене за руку. «Не чіпай!» «Що значить не чіпай? Вона буде мені таке говорити, а я...» «Говори ти їй, вона ж тебе не б'є!» «Спробувала б вона мене вдарити, я б її... я б з неї шашлики зробив!» Хе! Щоб якась мавпа мене вдарила Хе! Вона не мавпа, а людина Басом сказав Павлуша Ах, так? Скипів я То цілуйся з нею Тьху! Я вирвав свою руку, повернувся і пішов геть І ще чув, як вона сказала От і добре, досить тобі під його дудку танцювати Що він на це відповів, я вже не чув